На околиці – Майдан. Тричі на рік тут бували ярмарки. Тільки но земля, виборсавшись із-під снігу, зігрівалася, як на неї падали перші весняні громи. Теплі дощі напували городи та лани, промивали зелені вруна жита. А вузькі дороги, всмоктуючи колеса вище ступиць, вели підводи з Повтавщини, Прилуччини, Батуринщини, Ніжинщини, на середопісний ярмарок. Їхали, певна річ, і з Борзнянщини. Серед літа відбувався Троїцький ярмарок, а 14 жовтня – Параскевіївський. У ці дні на Майдан звозилося борошно, шкіряні та ремісничі товари, не минали борзни і чумаки, завозили сюди сіль, дьоготь, в'ялину рибу. Навколо міста на пагорбах стояли вітряки. Сотня з гаком вітряних млинів попіднімали свої крила під хмари. Пожадливо хапали в обійми вітер, разом кружляли у танку. гуркотіли жорна і текло з-під каменя житня борошно, підбитим яким свіжим повітрям. А на горищах дерев'яних велетнів жили душі загиблих козаків. І тих, які полягли у боях проти ординців, і тих, котрі загинули на просторах від Чорного моря та Дунаю до Дніпровських порогів, у битвах проти орд кримських ханів та турецьких султанів, захищаючи українські землі. І тих, що ходили з Богданом Хмельницьким визволяти правобережжя. І тих, які хотіли вирватися з кріпацької неволі. Ані сердець, ані кісток не залишилося від козаків. Тільки шаблюки і самопали і ржавіли в землі по всій Україні. Та голоси загиблих перегукувалися на вітряках уночі. Пугу, пугу, пугу. Нічні голоси на смерть лякали випадкових мандрівників, котрі боялися вийти проти ночі в будь. Лише мірошники байдуже посміхалися тому пугу. А вдень, змащуючи на горищі дерев'яні шестерні, сміливо дивились у великі круглі очі пугачів. Пугу, пугу. передражнювали. За млинами, залишивши мало простору для ланів, тулилися до борзних хутори слобідки села. На московському тракті за версту до борзни. В'їзд у місто перекривала Часниківка. Слобідка мала назву від комонного полковника Карпа Часника. В документі від 14 грудня 1711 року, виданому Часнику на право переходу по Україні, генерал-фельдмаршал Шереметєв писав «Має шлях з козаками з своєї сотні» і з жінками, і з дітьми, і робітниками, з усіма пожитками з цього бою за Дніпро в малоросійські міста, де раніше їхні батьки і вони самі жили. Праворуч до міста підступає село Кінашівка. І тільки старий дубовий лісок, невідомо коли і ким посаджений, не давав їм з'єднатися з Борзною. Ліворуч, за Борозенкою, біля самісінького болота, кілька хат навколо садиби Мотрони, дружини колеського асесора Михайла, Василевого сина, Білозерського. Утворили хутір Мотронівку. А за болотом, на другому боці Борозенки, де шлях бере ліворуч, у бік Ніжина, розкинулося село Оленівка. Колись стояв на цих місцях молодий осичняк. Поміж осиками кучерявилися верби і водилися тут табуни оленів. Прийшли за оленями люди та й поселилися тут, заснувавши оленівку. Полювали вдень, а наніч залишали гаї вовкам. За цими ближніми хуторами і селами на всі чотири боки порозбігалися дороги, що вели в Чернігів, Полтаву, Харків, до них тулилися містечка, села, особливо багато було хуторів, здебільшого від власного імені походила і назва хутора.